вийти на Десятинну, а тоді пейзажною алеєю, дійти до Львівської площі, звідки було вже й недалеко до Владової домівки. Почаювавши, Артем і Влад знову взялися читати і розглядати таємничий напис, який з'явився на аркуші старого паперу. «Слухай, старий!» – міркував голос Артем. «А може ми не там шукаємо?» Тобто, глянув на друга влад, на іншому мосту захований наш скарб. Але більше старих мостів, тих, що були за часів Городецького, у Києві немає, зітхнув влад. Знаменитий ланцюговий міст через Дніпро було... Дуже пошкоджено у 1920 році, коли польська армія відступала з Києва. До речі, Градецький саме того ранку покинув місто і Україну назавжди, а під час Другої світової війни красивий міст загинув. І в тайнописі сказано «Петровська». До чого тут ланцюговий міст? Але... Вулицю, чи щось із назвою Петровська могли перейменувати, слушно зауважив Артем. І ми шукаємо не там, там чи не там, а старих мостів у Києві немає, стенув плечима Влад. Хоча погляньмо на стару карту Києва з папки бабці Ірени. Там же усі назви за часів Городецького. Хлопці розіслали на підлозі мапу і почали вивчати її район за районом, вулиця за вулицею. Несподівано Артем тицнув пальцем у звивисту лінію, що починалася від Вознесенського узвозу, який разом із Ілларіонівським узвозом також показаним на мапі як продовження Вознесенського, кілька новітніх десятиліть називався вулицею Смирнова-Ласточкіна. Ким був той Ласточкін, хлопці не знали. Та й, власне, він їх не цікавив. Цікавим було те, що звивиста вулиця на старій мапі мала назву Петровська. «Цього не може бути», – вигукнув Влад. Як не може, усміхався Артем. Отже ясно написано, Петровська, так, але я не зовсім про назву, розхвилювався Влад. На цій вулиці є міст. Ти що? Ніфіга собі? Артем був приголомшений. Я згадав, як іти до греко-католицької церкви Святого Василія, швидко говорив Влад. До речі, красуня Софійка з паралельного курсу постійно ходить до неї разом із мамою. Так от, ліворуч перед храмом буде невеликий міст над вулицею Петровською. Правда, він на вигляд новий. Новий, не новий, гарячково мовив Артем, але ж усе збігається, слід обстежити міст. Оперний театр, хитав головою Влад, як я міг забути про цей міст. Навіть одного разу дуже давно ходив по ньому і із бабусею в собес чи «Як та контора називається, де старим пенсії не раховують? «Чекай, а давай в інтернеті подивимося про це міст», – запропонував Артем. «В інтернеті є все». Влад із другом припали до комп'ютера, набравши у пошуковій системі Google слова «міст» і «вулиця Петровського». На превеликий їхній подив з'ясувалися, що міст над Парковою чи так, Петровською алеєю років з 30 тому